Zakin bezala, pasaden apri jaren zazpillan bilera bat burutu behin nuen Antonio Santano Alkatearekin eta Cristina Laborda eta Belen Sierra zinegotziekin. Urdanibia plaza ostalarien partetikan, irungo jendarteari gurek eska eta sorpresa adierazi nahi diogu. Kontutuan harturik, udal urda du, ardura dunek, izandako jarrera intrantzi gure eskakizunen aurrian. Bi orduko bileraaren ondoren, esesko borobila jaso genuen. nuen. Labur bilduta hausietzen gure eskaera nagusia. Kontutan izanik, ekainak hagoi tamarrerako plaza prestatuko dela eta egun horretarako udalak bere gain hartuko duela segurtasun ardura, erantzuk nizun berdina izatea plazan ospatzen diren beste ekimen guztietako. Bileraaren lehenbiziko minututik erabateko ukazioa jaso genuen gure eskaeren inguruen. Aukera izan genuen, egiaztatzeko, inungo momentuan ez direla hausnartu Urdanibea plaza aldameneko guneak alternatiba bezala. Adibidez, txondak ejartzeko. Udalaren konpromesua hause zan. Obrak irauten duten bitartean al eta kalte gutxien sortzia zita horien gain. Zita horiek normalian, urdanida plazan burutzen dienak, tartean samartzeletako jaie ekimenak. Eta bestela, inguruko aldamen urbilinean beste tokitasun alternatiboak bilatzia. Onartu egin dute, gu egindako beste proposamen bat. Hau da, formatut jikiko ekimenak burutzena plazan ondoko kaleetan dirudienez, proposamen hau herriko auzo guztietara sabalduko da. Gure kasuan, ziur, ehingo egitugula proposamen ezberdinak. Dena den eta momentu oro planteatutu gunarekin koherentiak izanik, baiestatzen dugu gure exigentzia. Txoknak, plazan ingurunean jartzeko alternatibak bilatzeko eta baita ere jai ekimen ezberdinak ospatzeko esan genuen eta horretan birbeia estatzen gera. Borondatea izan ezkeo, alda. Gara izgabiltza. Gure eskakizunak laguntzeko helburuarekin sinadura bilketa jarri genuen martxan. Hemendik oraitugu nahi diogu irungo herriari lan horretan burubelarri jarraitzen dugula. Beraz, gure eskaireekin bate egiten duten orori gonbidatu nahi dugu lan horretan laguntzeko. Adibidez, hurbilekoen sinadurak biltzen bai etxean, bai eskolan, bai lantokian edo ta lagunen artean. Horretarako urdenibia moskuko tabernetan dituzte sinadura orriak eskuragarri. Bestaldetik, urrengo apirilak agoita marrian, Asteazkenerekin eta San Juan plazan, arratsaldeko sospitatikan aurrera, jaia eta errebindikazioa uztartuko duen topaketa bat antolatu dugu. Gure aldarrekapanak ikustaraztea dugu helburu, beti jai espiritu batetikan. Beraz, deialdia usatzen diegu, nahi duten soziokultural kolektibo ezberdinei, topaketa hau masiboki eta bere edukinetan anitza izateko. Bukatzeko, Gure prestotasun osoa oroitu nahi dugu udal arduraduneekin ardura akordiotara iristeko. Beti ere txondak eta jaiekinen esberdinak plazan aldameneko gunetan egotea helburuarekin. Ezin dugu ahastu gure plaza hau festaren bihotza dela.